Bon dia a tots i a totes, vos saludem des de Cabiló Ràdio, que estarem ací des del balcó de l'Acadèmia fent algunes entrevistes i contant-vos un poc el que hi haurà avui a la Fira de Mostres. Per a començar, ja tindrem el programa de les activitats que hi ha avui, que suposo que ja l'haureu vist, però us el recordem. Ara a l'una i mitja hi haurà una cata de vins, gentilesa de la bodega Finca Seguró. Agint la plaça, que pensem. A les dues degustacions de diferents punxadetes elaborades per les barraques. A les cinc mitja taller de maquillatge a càrrec de Maria Gulló. A les sis es presentarà el llibre Rutes de llegenda de Vicent Baidal, coautor de l'obra i Joan Borja i s'inaugurarà l'exposició Paisatges de Valor al carrer Les Voltes. A les sis i mitja hi haurà un taller de danses a la plaça a càrrec del grup de danses de Sella, a les set, espectacle de música i teatre El tresor de Bení i a les vuit, actuació del cantador Pep Jiménez Botifarra acompanyat de Pérez Rodenas. Per la nit eh, farà un espectacle de dansa i foc el Boat Mira a les onze quart i a les onze hi haurà una ruta cultural nocturna pels carrers de Sella a càrrec de Miguel Ángel Pérez i amb la col·laboració de Vicent Tolzina acompanyats per la música i veus de Desermint. Para explicarnos un poco en qué consistirá la ruta de esta noche y la actuación que harán, tenemos ya dos membres de de Deshermín, a Pere y a Sergi. Buen día. Buen día. Bon Conteúnos un poco en qué consistirá esa ruta que harán esta noche, esa ruta cultural. Bien, para explicar lo que sería la ruta guiada, valdría la pena que estuviera Miguel Ángel Pérez Serrano, que si encén sí. podría arrimarse para la mejor. Miguel Ángel. Y... I... Sí. I serà... Mira. Ah, sent sí, sí. I a mi no. I a mi sí. A mi sí. Bé, com anava dient, era Miguel Ángel Pérez Serranos és el que s'encarregarà de fer la, la la ruta nocturna i serà en diferents parades eh, pel poble indrets en les que Miguel Ángel, acompanyat per, per Vicent, faran una explicació de fets històrics de, de la nostra història que han passat en aquest lloc o simplement, a lo millor fer relevància, fe com per exemple al carrer L'Àngel, on comença l'Aurora, que fem festes i nosaltres, des de Germint en eh, ens vam a acompollar amb ells per acompanyar-los i en alguna de les diferents estacions explicatives nosaltres acompanyarem i ho vestirem un poquet amb, amb, la, amb la nostra música Molt bé i, venga, yo la parla hablaré de, de, de la música que haremos, en principio com la idea era que haremos una cosa sobre moriscos eh, vamos a triar las canciones que son más relacionadas con el tema de moriscos o, o la melodía o el ritmo es más así y pues haremos, nosotros haremos un parell, creo que es un parell, haremos una historia de cantaré que sería la que tancaremos, comencemos a Estrasginers, la canción de Estrasginers que es una canción Eh, popular que con el siempre cantada permanente el marbonet y Miquel Gil, creo recordar que me faré a ah, un parell de Carles demia eh, ah, también un, un, un cans populares nos tres que falta es que no ven con una que, que es como si fuera la, la jota de la aurora que es así dio ya son en las campans eh, en la historia les torres es, es la del temps que es también me moriscan y i, I res més, no, no, no cal dir-ho tot. Qui vull escoltar el que tingues tenir.. No? No? On començarà començaràixa ruta cultural? Sí. L'itinerari començarà en la ferreria, a lo que és l'entron del turrompero en la, la carretera. Ahí serà la primera explicació i d'ahir ens anirem per a buscar el començament de les voltes, que allí també farà una altra explicació. suppose que parlarà de que era l'antiga la, entrada al poble per les voltes i continuarem per el carrer més avall fins a la barra a la sud. Allí també farà una explicació: Muntarem per el carrer Per Sant Roc per a buscar el carrer Major fins al carrer l'Àngel on es farà referència a l'aurora de Sella i serà rece directe hacia a la plaça on la següent explicació serà als peus de la torre, que farà referència a la torre i per la costerta al cor anirem cap a la part de dalt del poble fins a la plaça l'Aaire, al carrer l'om, D'ahir es buscarà el trinquet, però des del trinquet hi ja anar a buscar el Raval i l'Ermita. O sigui que és una volta per tot el poble. O sigui que podrem baixar bé el sopar, no? Sí, en sí, per que baixi el cultural. sopar. Acabarem tardet, digui jo, perquè tira-li un, una hora mínima. Si sí, comencem a les 11 puntuals, esperem que eh, a les 12 o més, acabarem allant l'Ermita cantant i ballant. Molt bé, ja que tenim ací a Deshermint, quin és l'estat de Deshermint actualment? Què teniu entre mans? Doncs pues en guany ja feia anys que no, que no repetíem i sembla que farem doblete, Fira i Setmana Cultural. Ja feia dos anys que ho havíem abandonat i només feien la Fira. I, i en una entrevista de fa dos Fires <laughs> hi havia un disc a punt de gravar-se. Ah, sí? en, en, en guany crec que estem, estem en bucler, jo crec que estem en stand en la, en la mateixa situació. La intenció és a si estigui estiu. Un periodista agressiu, d'estes que van punxant, eh? Sí, sí, és la intenció, però mira, és el que... Val, eh, ara continuarem més, av més avant, però ens diuen que van a començar el tas de vins, intentarem fer alguna entrevista com els que van a fer la presentació. Moltes gràcies, de l'Hermint. A vosaltres. A vosaltres. Ganes de mirar-te, ganes de sentir-te, però avui la nit freda mira mi. No ens acomiadarem, sóc te't busque i no et veig, has eixit amb el teu millor vestit. Sono el soroll, serve la port dels teus ulls, dia més estrenca una part del meu món. No em va a decir que... Ay. Ahí tampoco era música. Escente sen. Es vale. Le que qué tipo de viés el que probaremos, el que podremos probar hoy así. Vale, pues hoy vamos a probar un blanco, un Chardonnay que tiene cuatro meses en uh, roble americano. Es un vino muy afrutado, muy fresco, pero también muy amable y se nota la madera. Luego tenemos también tintos, vamos a probar un Malbec, es una variedad argentina. Eh, luego un Pinot Noir, que bueno se planta mucho en Francia, pero también en Suiza, más en el norte. En España es muy complicado, pero como seguro tiene una altura de 800 metros, es perfecto para este tipo de vino. Realmente tenemos un clima genial para producir vino. Pues luego probamos también un Capricho. El Capricho es un vino que cambiamos cada año. Siempre es un vino muy especial. Ese que vamos a probar es un Pinot Noir también. Eh, sí, pues vale. No sé si podéis comenzar ya en la cata mientras la en la entenéis. Eh, Doris, ¿cuánto tiempo hace, empezaste hace que empezasteis con la bodega aquí en Seguro? Eh, hemos empezado hace casi 20 años de plan hobby y poco a poco nos hemos hecho pues más profesionales. Roman ha estudiado enología y bueno, justamente ahora hemos plantado muchísimo más cepas y bueno, se hace ahora de manera profesional. ¿Y por qué decidisteis hacerlo aquí en Sella y aquí en Seguro? ¿Qué? Pues... Nos gusta mucho el vino, al principio era más para hacer un vino, queríamos hacer un vino más fresquito, un, un tinto, pero al final todo es son vinos con mucho cuerpo. Hemos buscado un vino que bebemos más en nuestras tierras, pero al final son vinos que pues son muy potentes, nos encantan y el mundo del vino realmente es algo muy bonito. Bien. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias. Ya puedo probar todo el vino. No va sentir-te tu, ni no va sentir-te tots, cantar no van cantar. El bebé tíva, no dan sente mar. Bueno, en, anem a seguir amb en les entrevistes. Laia s'ha puc pujat, ha sigut un poc. Eh, a Josep amb nosaltres porque estava esperada eh Josep farà de presentador de, de un llibre que vinan a presentar -nos, que et diu Rutes de llegenda i si vols parlemos d'ell. Sí, hola. Eh, bé, el llibre el títol és, és prou clar, les no? rutes de llegenda, és un llibre que han fet entre diversos autors, eh, diversos escriptors de, de, del sud valencià I, i és un recorregut, el que han fet és dissenyar un mapa per diferents llocs emblemàtics, paisatges i racons molt bonics de, de les comarques que tenim aquí al voltant i bé, recull diferents històries que mitifiquen, literaturitzen i conten històries en, en aquests llocs I, no sé, és un llibre, la veritat que és molt bonic i que permet fer això una ruta, veritablement el que, per, que permet anar, fer una visita a algun lloc i, i contar una història sobre aquell lloc amb l'excusa de, de la llegenda no? dius, ah, pues visitar este poble que no coneix no? exacte, exacte perquè de fet va començar com una mena de no fa cicles perquè es publicava des del periòdic Información, cada setmana crec que se'n publicava una, Aleshores, a la era com motivar a la gent que llegirà la història i anar a visitar d'aquest poble. Molt bé, efectivament. Sí, i bé, Joan Barja, que és el coordinador del llibre i també ha publicat una de les llegendes, un dels relats, explicant la introducció del llibre que, com que va tenir tant èxit, eh, a més es conta una neta tota molt, molt graciosa i és que anades al bar agafaves la informació i faltava la pàgina de la llegenda perquè algun lector ja l'havia arrencada i se l'havia dut a casa. No? Com que va veure que tenia tan, tenien tant d'èxit aquelles històries, va decidir eh, des del començament doncs, que allò hauria de tenir forma de llibre. I aleshores el llibre és el resultat d'això, de eh, tot un seguit d'històries, de llegendes sobre ambientades en diferents paisatges, en diferents racons de la nostra geografia, que s'han ajuntat no? i ara han iniciat en forma de llibre. I podem parlar d'alguns casos en concret per exemple? Eh, bé és molt curiós perquè eh, precisament eh, Bé, el llibre és interessant de per sí si, no? però si hem decidit de presentar-lo a la fira és perquè hi ha una llegenda que està basada en una, en una contalla o en una història que, que està ambientada sint al poble de Sella que és la de, de la llegenda del, del Tresor de diví per exemple vu dir que el eh, si llitges el llibre et sents molt identificat, no? et sens, eh, reconeixes en, el, en les històries del llibre perquè precisament estan ambientades en llocs que són molt propers i que coneixem tots, no? com pot ser doncs, el poble de Sella, per exemple. Hi ha una, una de les llegendes que l'espai on, on transcorre l'acció és Sella, precisament i i justament un dels autors que ven d'estar esperada a parlar del llibre es Vicent Vidal, que es el que ha escrit aquesta sí. llegenda que... Sí, Vicent dos dos històries en el llibre. Una es la, la de l'Olivera Grossa de la Vila, que també es para si sí, a prop, no, mm -hmm. però bé. L'altra és la del Treor de Divi, que es que més familiar, em resulta mm -hmm. més familiar. Mm -hmm. Sí, i justament eh, l'Olivera Brossos van a nom a una associació cultural del sí, de poble, però no, sí. no, la realitat és que jo mateix no conec la, la història. Jo la llegenda tampoc no te, no te la sabria contar. Sé que parla com la majoria de les llegendes. Les llegendes que són, són relats populars, narracions orals populars, que intenten donar explicació al per què de la forma d'una muntanya. Intenten al capdavall eh, explicar el per què de les coses, el per què de la realitat que tenim davant, no? Eh, en el cas de l'olivera grossa, doncs, la llegenda té a veure amb una olivera eh, mil·lenària o centenària, no sé si hi ha arribat als mil anys, però és un, una olivera que és molt gran, que és molt vella i que té unes formes doncs, molt curioses. No? I, i... I existeix encara? Sí, sí, encara existeix. Està entre, entre la vila i l'ermita. Sí, encara es pot visitar. I, i a banda de, del, del llibre, també, posteriorment de la presentació hem preparat una exposició que ens ha a la Universitat d'Alacant, que es diu Paisatges de Valor, que justament l'hem portada perquè està relacionada amb, amb el llibre. El llibre són llegendes, eh, ficcions o, o històries basades en, en contraralles, que és justament el que feia Enric Valor no, amb, amb les seues rondalles i l'exposició aquesta el que fa mostrar eh, a través de fotografies i fragments de les seues rondalles diguem, un, unes altres rutes possibles que podríem fer. No? Efectivament, sí, jo crec que està molt ben lligat tot, no? Valor va ser el primer eh, autor que en la postguerra va començar a, a, a donar valor a la redundància a la importància de, de, de conservar tot el patrimoni i l'imaginari popular i, per tant, el que va fer va ser escriure en forma de literatura les llegendes, les contalles que sentia la gent gran del poble perquè no es perderen, però sobretot ja no perquè no es perderen, valor no les va arxivar i, i prou, el que va fer va ser fer-les accessibles al públic general, no? perquè tothom les poguerà conèixer. I jo crec que aquest esperit de Valors eh, es manté en el que han fet Joan Borja i gent com Vicençà Vidal per exemple, en, en rutes de llegendes. És a dir, eh, transformar en literatura, eh, donar un format que es puga llegir, que es puga contar als xiquets, que, es puga, que puga ser accessible per a la gran majoria de, de la societat doncs, tot, tota aquesta literatura popular, oral que si no es recollira o si no es, se li donara una forma de literatura doncs potser es perdria no? crec que la, efectivament, com tu dius l'exposició i, i la presentació del llibre doncs, estan, estan molt ben lligades i tenen, tenen molta relació sí. Podríem fer un paral·lelisme amb allò que feien els germans Grimm amb les seues pròpies històries i com, la seva cultura el que és... clar, efectivament, valor el que fa és el que van fer els Germans Grims, no? Al final, de fet, això, Joan Borja, si veniu a la presentació veureu com vos sí, ho explica. Al final, els, els motius de la literatura popular es repeteixen, són universals. El que passa que en cada lloc doncs, tenen unes, especific unes especificitats concretes, no? Sí, de, és de fet, molt quan, quan van presentar el, el llibre Agres i Dolces, de, de Paco Esteve, que va venir Joan Borja, també, parlar de que fins i tot hi ha un catàleg amb numeracions específiques de tipus sí, d'històries es que indexatu, que, et... sí, eh, són, que tot el món et es repeteixen no? sí. aquesta història que es conta en Alemanya que es correspon a la història que es conta ací sí, per la Marina en la ah. història de Pepetti i Marieta és Hansel i Gretel, per exemple Exacte, no? sí. Sí. Sí. Okay. doncs això que avui gaire a les sis de la vesprada en entre el carrer, quatre cantons i les voltes farem la presentació del llibre i després farem una visita guiada a l'exposició que podreu veure durant tota la fira i el cada setmana en les voltes i al costat de la casa antiga que podeu aprofitar també per a veure Gràcies mm, Josep Continuem, eh, així a Cabilo Ràdio ara tenim amb nosaltres a, a la presidenta dels majorals la Mila, així que anem a comentar una miqueta tota la programació de la Fira, com ha sigut l'organització benvinguda eh, Moltes gràcies, bon dia Bueno, vaig a comptar-vos eh, Molator és la segona volta com a majorals que organitzem la Fira Aquí o sigui, ja teniu experiència Una miqueta, una miqueta Ja heu notat algun canvi? respecte a quan va ser l'última volta? En el 2007. 2007. Justament fa anys fa deu anys. Fa deu anys. Pues, no bàsicament segueix sent el mateix. O sea, exposicions, eh, carrer major, antes sí que la gent hi més coses al carrer major. Cada volta es troben menos la gent està un menys implicada però tal volta és perquè molta gent diu és es que sempre és el mateix, sempre és el mateix, n'hi ha que variar un poquet Però és difícil variar. Sí. Sí, a eh? pensei que caldria fer-li una, una espècie de renovació, no? la fira és molt interessant però no sabem com... Sí, jo crec que ja hauria que anar plantejant-nos el renovar-la, tampoc no sé no, com... Clar, to, tots volem, no sabem com, però sabem que fa falta algun canvi... Sí, perquè veus que en Orxeta, una fira que fa 4 dies que està fent-se, i és una fira que s'ha popularitzat molt i té molta... Tal vegades a la millor havíem d'enfocar-la més a una fira a la millor gastronòmica... Molt no, però... un, una cosa que no tinguen altres fires, per exemple, no? Sí. Una particularitat o... Sí, sí, algo, algo que hem de pensar entre tots sí, i... és una cosa i... col·lectiva de tot el poble. Clar, tant. clar, clar, clar. Bueno, evidentment, o sigui, la fira és tot el poble. Perquè cada any ho han de fer uns, o sigui que... Sí, o sigui, cada any ho fa una associació, però pràcticament una comissió festera, però ací estan implicades totes les associacions del poble, ah. pràcticament tots els veïns, d'una o altra manera tots col·laboren en la, en la fira i és això, que jo des del 2007 a ara pues, mm, no veig que n'hi haja una... a veure, veig que aquí vaja vagi a menys sí. i entonces és això, tenem de pegar-li una volta de tuerca per intentar promocionar-ho més i que vagi millor perquè és, ja està, és una fira que ja està arreglada, ja són 22 sí. anys, ja té unes bases ahí i és una pena que es perda i a pesar d'això que estem dient la programació és completa i hi ha moltíssims actes sí, sí, jo, jo, crec que, jo crec que ara un any, per lo almenys 8 sí. és un dia fantàstic sí. perquè sí. antes, normalment aquesta sí que és la diferència nosaltres en el 2007 a les 8 de la desprà bàsicament no hi ha res ja. i un any si no passa res no se farà la una del sí, matí sí, sí. i sense parar, o sigui d'una cosa a l'altra, jo crec que és una programació molt completa. Està vesprà anirem empalmant actes. Clar, eh? clar està vesprà d'una cosa a l'altra, d'una cosa a l'altra, i molt bé. Si voleu us puc contar un poquet el que farem esta vesprà. Clar. Val, pues, començarem esta vespre a les 5 mitja eh, en el taller de maquillatge que a càrrec de Maria Gulló, que es farà segurament ahir davant de casa Quica o baix als quatre cantons, depèn del lloc on més sombra faci i on més ampli ho tinguin. Per fer les coses. Després tindrem la presentació del llibre Rutes de llegenda", presentat per Vicent Vidal, que és un viler, diríem, que és coautor de l'obra, i Joan Borja, que és el coordinador. I la inauguració de paisatges d'Enric Valor, que penso que ja l'haureu vist les voltes que ha quedat, Estupenda, o sea, es un puesto... Que es, es, ha quedat molt bonica perquè si la mires des de baix de les montes es veu... Està... A mi m'ha encant, encantat, no? penso que aquell lloc on s'ha col·locat, eh, gràcies sobretot a David Garcia de Tastolletes, que ha estat ah, ahí no currant-se-la, a tots, però en especial a ell, que ha estat ahí currant la s'ha quedat molt xula, la veritat és que molt xula, crec que va ser ideal canviar-li el lloc, Sí, a perquè... més, justament parlàvem ara en Josep que ho enllacem en la presentació del llibre Exactament. perquè està, té, té molta relació Exactament. una amb l'altra. Crec, crec que ha sigut un, un marc idone per presentar-lo i per fer l'exposició. Després, eh, en seguida, aprenes que la presentació del llibre, tindrem un taller de danses a la plaça, també organitzat pel el grup de danses de Sella i sense parar. O sigui, continuarem en un espectacle de música i teatre, el Tresor de Benimassot. Això està basat en un obra que es diu El robatori de Benimassot, que és real. O sigui, serà un bandoler el que anirà contant la història. Està dirigida diríem, a un públic més infantil i juvenil, contant-los el que va passar en aquest robatori, com este bandoler se'n va anar a Màlaga a recuperar el Tresor. I tot això, hi haurà dos cantautors, que canten cançons de Dani Miquel i de Pep Botifarra que a continuació enllaçarem en Pep Botifarra. I on es farà la representació aquesta? En la plaça? També? En la plaça, en la plaça. O sigui, davant de, de la Iglesia, per això hem de deixar-ho perquè la gent pugui disfrutar de, de l'obra aquesta, el musical i teatre tota a la vegada i a continuació eh, l'actuació de Pep Botifarra i per Rodenas també serà ja a la porta de de la vadia. L'enguany serà més com de concert, no? Sí, a més, a tres anys. És, sí, en lloc de fer hm mm, passar carrer, diríem, això és més tip un concert. Mm. I després després tindrem una actuació a gore. Després, ah, sí. Tenim el, un descans per sopar, no? Sí, bueno, sí te, també tenim la, la Champions Reixa eh, esta nit, ah, ja, o ja, sigui que, que hi ha que intentar que el Madrid o l'altre equip guanyen en seguida perquè no hi haja pròrroga, que sopeu <laughs> i aixir a la plaça per a veure l'espectacle que ens té preparat, el Boato Amira, que intentaran transformar la nit en un poc de, de màgia, no? Fent-hi un ball en foc, és la primera vegada que s'atreveixen a fer aquest tipus de ball, Esperem que els visca tot preciós. Segur que sí. Eh, I a continuació, jo penso que la joia d'esta nit és la, la ruta cultural nocturna. Una ruta cultural que està feta a càrrec de Miguel Ángel Pérez i Vicent Olcina, com a col·laborador, que a mi particularment m'encanta com Miguel Ángel s'expresa i es conta les coses d'una simple pedra, es conta una història que es quedes embogat, desembobat, mirant, no? y además irán acompañados, serán tipos de romería en el que irán acompañados por Deshermín que en la seva música y sus veus le darán un poco más de... no sé cómo decirlo, de, de valor o de eso de la ruta, ¿no? que yo creo que quedará muy chula. La ruta comenzará en la ferrería, eh, allí supongo que se baja por, por el trompero, que era l'antiga entrar al poble i ja va enllaçant per tots els carrers del poble fins a finalitzar en l'ermita jo crec que és una ruta que, que és molt, xula, sí, sí, molt que xula té una pinta que, que si, si està bonica suposa que anirà a més jo, a jo espero, que sí, espero que sí perquè jo principalment o sigui, no me la vull perdre perquè crec que a més de que és molt bonica i molt interessant sempre segur que sempre ens ensenyem alguna cosa nova no. que desconéixem Sí, Està estiu quan van vindre, no, este estiu, estius, quan van vindre els visitants de Baó, que ens van fer una visita a pobles, hi ha coses de història del poble que, mateixos, que si no, no les coneixem si no és aprofitant una cosa d'estes, no? Així n'és, no no, així n'és. Que, no que dius tu d'una pedra o d'un fet clar, que va passar en aquest carrer. Coses que, que estem veient-les tots els dies, estem veient-les allí tots els dies i nos passen desapercebudes perquè no coneixem la història real d'aixa cosa i quan te la contem dius ostres, que clar. xulo no? I, i és molt important per a identificar-se en el seu poble, conèixer aquest tipus exactament, el vale? principal és això que ens identifiquem en el poble que coneixem tota la seva història sí. perquè si coneixem la seva història sempre en anirà a jugar, per jugar-te el temps i per tant voldrem que... clar, clar, clar, que sí. jo, jo penso que sí jo penso que quedarà molt bé i espero que l'any que ve faci la segona i així, així, successivament Sí, eh, y acaba la noche y mañana nos queda alguna cosa más, ¿no? Demá, pues, demá, como digo eso, un otro día. Massa, un otro día. Esperemos, como ya he dicho antes, que no ploga, porque nosotros somos la comisión de la abuela. de momento han tenido una ruja ¿eh? este matí rápida y uh -huh. au. Sí, y mañana pues res, eh, mañana inauguraremos el la... que ya, ya se ha podido visitar, però demà serà la inauguració oficial i la presentació de l'exposició ja per llapis, paper i bombes, amb la col·laboració també de l'Arxiu de Sella. Aquesta eh, exposició està feta per la Universitat d'Alacant i suposa que si l'hau vista és espectacular, o sigui, és espectacular. Perquè veus d's dibuixos de xiquets i tot això i dius:Ojalá no les tinguin que veure mai en la vida més. O sigui, que es queden ahí. en una exposició de record i, i ja està és molt bonica, és molt bonica. hi ha que visitar-la. I, I justament l'adaptació que va fer l'Arxiu que, que tampoc la gent sabria millor que hi havia hagut refugiats en Sella. no? O sigui que... clar, clar, clar, la idea ha sigut a fer des de la mateixa exposició intentar donar a conèixer un poquet de lo que va ser ells sí. agarra-se si en Cella, els refugiats que hi havia, les famílies que s'acollien, històries que n'hi ha, cartes, hi, inclús cartes d'amor que han aparegut i tot, hi, està, està bonic. De fet, ho han treballat en l'escola, ens contava David durant aquesta setmana i que els xiquets també és important que coneguin aquest passat seu perquè, perquè no es pugui repetir, vaja. Per supost, per supost. Eh, de, diuen que de, de les errors s'apren. i llavors és molt important que els xiquets aprenyen i sabin el que va passar. Mm. Sobretot per això, per perquè no es torni a repetir mai. Mm. Mai, mai i després doncs, seguirem en la partida de piloto al carrer València organitzat per als xiquers del club de piloto Vesella jocs tradicionals al carrer Sant Vicent un concurs a la millor tapa aprofiteu i apunteu-vos i col·laboreu ahir fent la millor tapa que vos socorrisca que hi haurà, un premi, eh? hi haurà un premi pel que guanyi eh, seguirem Bueno, Ahir ja descansarem ¿no? per fer molt la cerveseta en les degustacions que ens han fet els diferents barraques. Com sabeu, aquestes degustacions estem cobrant-les a un preu simbòlic d'un euro perquè entre tots hem de fer la festa. Així, o ens ho fem nosaltres o no, per desgràcia no, no comptem en un pressupost per això. Després intentarem fer un dinar popular a un preu de 2 euros la ració d'arròs, enfresals i penques esperem que mosisca bo no? eh, sí. i ja passem a per la vesprà, que per la vesprà tindrem pues, l'anomenament de les guanyadors del concurs de dibuix de xiquets de l'Aulari de Sella i d'ahir ja passarem pues, al carrer de l'Àngel per a fer la recreació de l'Aurora que jo crec que és un acte de les més representatius ja no de les festes sinó del poble sí. Si. i a més n'hi ha molta gent que m'ha comentat doncs pues jo no coneixia l'Aurora de Sella i gràcies a la fira la vaig conèixer. Llavors se li dona un promoció, diríem, es promociona gràcies a, a la fira. És l'única manera de veure l'Aurora fora de festes, no? Exactament. I, i ha molta gent, inclús gent del poble, que no anaven mai a l'Aurora de festes perquè és una hora, a lo millor potser, o massa pronta o massa tard per altres i en esta, al ser per la vesprà pues, n'hi ha molta gent que participa i col·labora i, i està molt bé la veritat després hem acabat l'Aurora hi haurà una actuació del grup de danses de Sella, acompanyat per la rondalla de Sella també, ahir davant de la iglesia que, que vos tinc que dir jo, pues, que ho fan de l'ojo o sea, no n'hi ha, no ha res més que dir i ahir sí que pues, ja farem la, la cloem i rada, esperant que el temps nos acompanyi i ja li passarem el testit perquè de l'any que ve ja vagin preparant cosetes per això per intentar a veure si entre tots podem donar-li un, un puntet més a la fira i que vagi endavant pensar idees o Clar que sí sí, sí, sí, sí tots segur que traiem jo crec que sí, jo crec que sí. a més i ja ara gràcies a Déu podem dir n'hi ha molta gent jove en el poble, molta gent que i jo crec que gràcies a vosaltres a tota la gent jove això anirà, anirà endavant entre tots ho farem tot, que diuen eh? clar que sí, entre Però, tots és possible moltes gràcies Mila i que va ser molt bé la fira. a vosaltres, gràcies Tenses Sals s'entreten amb una planta i deixes la terrassa com se terra. Té un dia et saigodes a tadernera sa i bufes perè volen les s'esplous. I deixes que una ver a primavera i manndi tots els metres cúbriits que es pollten T'estim i jo volia fer un riu. T'estim, crec que això és més un vals. Redondant aquestes paraules damunt tot la que em forn Les quatre i els carrers se posen marxa. S'estressen, que fan tartses dependentes. I baixes que te tens hora anant boades, li diràs que n'has es costat estres i que damuntes quatre. I escures una cuina de tres dies, i grenes passadissos de cent metres, i ja estàs mil d'orets en escaparava, i deixa't la ja més de decente. I tastem que ja valia fer un riu, T'estim, crec que això és més un vals. Redondant aquestes paraules amb tot la camp fornicat. T'estim i jo volia fer un riu. T'estim, crec que això més un vals. T'ho dic perquè no vull fer hípic. T'ho he dit perquè ja t'he entornat. T'estim i jo volia fer un riu. T'estim, crec que és més un vols. Redondant aquestes paraules, davant de tot la temporitat. No et puc prometre el mar, ni el cel, ni els sestells. Només et puc prometre el meu cos i sí, ser sí. Què pot ser de mar? Ja no estarem junts De sota del salvez Poesia No és una altra història de por És una legenda d'una maledicció Una fosca història antiga Que sempre que l'escolta em sent com una formiga De però avui la nit freda mira a mi. No ens acomiadarem, que sobte et busque i no et veig. Has eixit amb el teu millor vestit. Sono el soroll, serve la port dels teus ulls. Un dia més es trenca una part del meu món.